Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Emm um, tak difasalkan makhraj huruf ghain dan kha. Baik. Um, huruf ghain dan kha kedua huruf ini makhrajnya berada di luar kerongkong atau atas kerongkong. Maksudnya kalau kedudukan dia tu kalau pada kerongkong tu dia yang paling atas. Dia dikira luar. Kalau huruf ain dan ha itu dikira dalam atau tengah-tengah kerongkong. Manakala huruf ha dan hamzah dikira bawah atau dalam kerongkong. Itu kerudukan makhraj halqum atau halqi. Ada enam huruf yang membawa ke hukum izhar halqi dik dedileh oleh hamzah atau tanwin. Dengan kata lain pada huruf khak, kita mengangkat belakang lidah hingga ia bersambung ke lelangit lembut. Ya, Khak gha'in. Khak gha'in. Cuma gha'in, kalau dimatikan, ia tiada kalqalah. Kedua-duanya bersifat istilah, iaitu lidah meninggi ke lelangit. Bila disebut mengangkat belakang lidah hingga bersambung ke lelangit itu ialah... Yang disebut sebagai sifat isti'ilat. Ya, pangkal lidah itu terangkat atau meninggi ke dalam langit. Bagi kedua-duanya bersifat isti'ilat. Isti'ilat artinya tinggi atau terangkat. Ya, di belakang lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat atau meninggi ke dalam langit. Untuk huruf khak seperti kita berkahak. Ha, begitu. Ya, dia masih diawali dia dengan bunyi itu. Bahawa bunyi tepat. Kha-Kha-Khi-Khu Manakala huruf Gha'in pula Cara yang sama Tapi jika dimatikan Ia tiada kalqalah Tidak dibaca dengan Agha bukan Gha'iril Maghdu Sebaliknya Gha'iril Maghdu Maghdu Bukan Maghdu Yang ada ialah aliran suaranya yang mengalir Manakala kh pula Bila dimatikan ada sifat hamas dan rokhawah padanya akhrajal mar'a akhrajal mar'a ada uh, rokhawah suara yang mengalir pada ghain juga ada rokhawah suara yang mengalir ghairil magdu tapi pada khak bila dimatikan ia ada sifat hamas melepaskan nafas maka kalau ghain bila dimatikan dia tiada kalqalah itu beza dia jadi bezakan di antara dua huruf yang berada di tempat yang sama ini satu seolah-olah kita berkha kh kha khi khu khan khin khun bila mati ada hamas ada rakhawah dan sifat isti'la akh ik ugh akh uh, khi ukh mana kalau ghin pula sifat isti'la dan ada rakhawah suara yang mengalir tetapi tiada qalqalah padanya Gin, r, ir, o, ram, ri, ra, ru, ra, ri, ru, gan, gin, gun. Kalau dengan kata lain, uh, pencerahan ini, kalau pada huruf pada huruf k tu macam tulisan K H, tapi pada huruf gin seperti tulisan Rumi G H, bezakan K H kha dan gh ghain mudah-mudahan beri pencerahan tambahan wallahu alam